áttundi kafli Leiðin til Ísarn gerðis Þannig gerðist það í árdagsbyrtunni að þjóðan konungur og gandalfur hittust aftur í grængresinu á bökkum hjálmsár Þar var einnig Aragorn og álfurinn Legolas og erkinn brandur höfðingi Vestfoldar og margir höfðingjar af húsi Gullinheikju Ungverist þá þyrtust jóherrarnir, reytarar merkurinnar og undur þeirra yfirstja jafnvel sefurgleðina Þegar þeir horfðu á skóginn. Skyndileg hvað við margra ræta kliður og niður að gærðinum komu þeir sem áður höfðu hröklast inn í gilið. Þar var gamlingi hinn aldni og Jómar, sonur Jómunds, og með þeim fór dvergurinn Gimli. Hann var nú hjálmlaus og um höfðu hans var líni lín í, í dribnu, en rödd hans var jafn hressileg og áður. 42 og tveir meistari Legolas, gall við í honum en því meður kom skarði öxið mína því að sá fættuvasti og annar bara járt hringum En hvernig hefur þér gengið? Þú hefur farið einum fram úr mér, ansaði Legolas, en ég fyrirgeður með ánægi úr því að þú var svo góður að láta mig sjá þig enn uppistandandi. Velkomin Jómar, sýttu sonu minn, saði þjóðan. Loksins nú, þegar ég séði heilan og húfið, teki ég gleðið mín aftur. Heill konungur merkurinnar, mælti Jómar. Dimm nótt er á enda liðin og nýr dagur resinn, en svo dagur hefur komið með undrum og stórmerkjum. Hann snýri sér á alla hliðar og starði þurðulostin í kringu sig fyrst á skóginn og síðan á Gandalf. En einu sinni hefur komið á neyðastund, þú aldrei jafn óvænt, sagði hann. Óvænt, sagði Gandalfur, en ég heilt að ég hefði sagt ykkur að ég kemi aftur og myndi mæta ykkur hér. Já og þú nefndir aldrei hvenar, nýja með hvaða hætti þú kemir aftur. Undarlega liðvæslu færir okkur og það má nú segja að þú ert máttugur í megin rökum göldrótti Gandalfur. Víst má vera að ég kunni eitthvað fyrir mér, en þó svo væri hef ég ekki þurft að grípa til þess nú. Sjálfur hef ég ekkert gert annað en að gefa ykkur góður áðið neið og nótverða mér kvallegk humfaksa. Með reysti ykkar hafa verið unnin meiri afrekk og með styrkum fótum vestfyldinga á hergöngu í náttmyrkri. Þá störðu allir á Gandalfi enn meiri fórund Sumur horfðu útundan sér á skóginn og báru hönd fyrir augu eins og þeir þættuð sjá ofsjónir. Gandalfur fló lengi og kátlega. Já, trén, sagði hann. Jú, vist sí að ég er skóginn einskyrt og þið allir hinir en það var ekki mitt verk. Þeir atburðir eru utan valsviðs allra vitka og urðu meiri en allar mínar áætlanir og betri en mínar skærustu vonir. Ef þú hefur ekki verið þar að verki, hver hefur þá galið þann galdur? spurði þjóðan. Ekki þó Saruman, mænti ég. Fyrir finnst einhver æðri vitringur sem við höfum aldrei heyrt af. Nei, hér er ekki á ferðum galdur, heldur miklu eldra apl, sagði Gandalfur. Apl sem tilvar á jörðinni áður enn alfur söng eða hamar glumti. Er járnvarki fundið enn, nýja felt og högg við tré, er yfir fjöllin ung og björt í esku máninn stíð. Er engin kunni að smíða hring, nýja heldur þekkti váð. Sá gestur sem þið greini hér, hann gekk um skóa þá. Og hvert er svarið við gátu þinni, spurði þjóðan. Ef við viljið komast að því, skuliðið koma með mér til Ísangerðis, svaraði Gandalfur. Til Ísangerðis, hrópuðiðir furðu losnir. Já, saði Gandalfur, ég með nú halda til Ísangerðis og þessi vilja með að koma með mér. Svo kann að fara að við verðum marksvísari. En við höfum ekki nóg lið á mörkinni, þóttu söfnu um öllum saman og lækni um öll sár og þreytu til að ráðast á óvinandi virki sár og manns, sagði þjóðan. Samt verði ég að til Ísangerðis, sagði Gandalfur, en ég mun ekki dveljast þar lengi. Að því búnum mun ég strax stefna í austurveg, býði mín þá í Edoras, áður en tungferra minka. Nei, sagði þjóðan, á myrkri stund fyrir nokkrum dögum eifægast ég um ráðheill þína, en nú mun ég ekki skiljast við þig. Ég mun koma með þér eður ræði mér til þess. Ég þarf nú að gera út um málið með Saruman eins fljótt og undir, sagði Gandalfur, og þar sem hann hefur einmitt valdið þér svo stórfeldu tjóni, var ekki nema eðlilegt að þú kæmir þangað með mér? En hver skjótt getur orði þær og hver rætt geturðu riðið með mér? Men mínir eru örð þreyttir af oristu, sagði konungur, og ég er einnig lúinn því að áður hafði ég reyðið langt og líti sofið. Og því er nú meður að elli mín er engin uppgerð nýja en einsker afleðing af kvíslingum orstungu. Hún er meinsend sem engin ráðgjafi fær fyllilega læknað ekki einu sinni Gandalfur. Háskúli allir sem eiga að ríða með mér hvílast nú, mælti Gandalfur. Við verðum þá viðbúinir að leggja af staði í kvöldúminu. Það er líka vel við hæfi því ég ræð til þess að fregnum að koma okkar hingað og brottförverði haldið eins leyndum og kostur er hérðan í frá. En óþar vera láta marga menn ríða með þér þjóðan. Við leggjum á stað til fundar en ekki til orustu. Konungur kvæti fyrst til nokkra ómeita menn sem áttu hraðfæra hesta og sendi þá staði með tíðindin á sigrinum í hver hverdal merkurinnar ásamt bóðum hans um að allir menn, ungi sem gamlir, skildi þið bráðast að koma til Edoras. Þar hugðist konungur merkurinnar halda þing allra vopnfæra manna og öðrun degi eftir fullt tungl. En í förunetir sitt til Ísangerðis valdi konungurinn Jómar og tuttugu menn aðra á lífverði sínum og auk Gandals skildi þeir koma Aragorn og Legolas og Gimli. Þráttur í höfumessli sín var dverkurinn ófáanlegur til að verða eftir. Þetta var bara glám og hjálmurri beindi því öllu burt að mér, sagði hann. Það þarf nú svolítið meira en smá orkaskrámu til að stöða mig. Ég skal líka búa vel um það, meðan þú kvílist, sagði Aragorn. Konungunni sneri nú aftur upp í hornaborgarkastala og tók á sér náðir. Sleiks kyrðarsvefs hafði hann ekki notið í mörg herrans ár og hinu sem átti að fylgja honum hvílðust einni vel en allt annað lið sem ekki var meitt eða sært hóf störf enda áttu þeir stórt verk fyrir höndum að riðja valinn því að margir höfðu fallið í orustuni og lágu dauðir annað hvort í kringum virkið eða í dípinu engir orkar höfðu lifað af lík þeirra lágu í hrönnum án þess að nokkur hefði fyrir því að teljaðu móti gafst fjöldi hina ósiðu fjallabúa upp en þeir voru mjög skeldir og beitust miskunar Merkur menn avopnuðu þá og settu þau til verka það er best að láta ykkur bæta að nokkru þa bölsi við ollu sagði erkinbrandur og að því búnust skuliði sverja að fara aldrei með vopnum framar yfir ísans vörð né ganga lið með óvinnum manna og þá meigiði aftur fara frársir til ykkur heima því að þið létu aðeins blekkjast af sarúmani margir ykkur hafa fallið í valin fyrir fylgiskept við hann en þó hann hefði unni sigur hefðu laun ykkar síst orðið betri. Dunlendingarnir undruðust miskulsemir Róhanna því að Saruman hafi sagt þeim að þeir varir vægðarlösir og brendu óvinni sína leifandi á báli. Á miðjum grundónum undir Hornaborg voru hlænir upp tveir haugar og undir þeim jarsettir allir rittara merkurinnar sem fallið höfðu í vörninni. Þeir úr östurdölum undir öðrum og að vestfólt undir hinum. En í sjöstaka heiður skurði við Hornaborgar lögðu þeir hamn. Lívarða fóringja korungsins skammt frá þeim stað þar sem hann fell fram framan hliðið. Orkonum var hlaðið í fjall háa rúu langt frá haugum mannanna, skammt frá jaðri hins nýja skógar. Men vissu ekki hvað er ætt að gera við all þessi himin háu hræfjöll, voru allt og margi til þess að hægt væri að grafa á eða brenna. Hér var fátt um eldi við og engin hefði nú dyrsta afla hans með því að bera öxvi að trjánum undarlegu, enda þótt Gandalur hefði haft með það í þetta skipti. Að vara við að skada börk nýja greina því að það geti haft alvarlegar aflegingar. Láttu orkanna bara dúsa, sagði Gandalur. Nýr áð kunna að koma með nýjum degi. Að álinnum degi bjóst flokkur konungs til að leggja stað. Þá var jársetning að hefjast og þjóðan gekk að gröfhams fóringja síns og hélt harmatölu og varpa í fyrstu móldin í gröfhans. Miklum skada hefur Saruman missulega valdi mér og öllu mínu landi, sagði hann, og ég mun ekki láta þess ógetið þegar við hittumst. Sól var tekin að nálgast brúnnir yfir Vesturhálsa þegar þæir þjóðan og gandalfur lögðu óxissan stað á sams fjaldaliði sínu frá virkiskarðanum. Mikill mannfjöldi fylti þeim á veg, bæði riddarar og gjörvæll þjóð vestfoldar, ungir jant sem gamlir, konur og börn sem höfðu komið út úr hellanum. Þeir sungu sigursöng skærri röddu en svo þögnuðu þeir kvíðafull og biðuðess hvað næst gerast því að vitinn blasti af innskógurin og girty fyrir leið þeirra. Þar gætti Konúsflokkurinn konu að skóginum og nam staðar, korki hestarni að menn voru fúsir að fara inn í hann, grámu trén voru ógnandi og eins og skuggi eða móðalægi undir þeim. Þau sveipluðu greinum svo endar þeirra slúttu niður eins og falmandi fingur og söma rætirnar stóðu upp úr sverðinum eins og lemir undarleira ófreskja en dimmir jarðskútar opnuðust undir þeim. En Gandalur hikaði ekki, heldur helt áfram fyrir hópnum og þar sem vegurinn frá Hornaborg mætti trjánum sáu þeir nú opnast í skógin eins og súlunarlið. Innum það reyði Gandalur óhikað og hinir fyldu á eftir honum. Eftir sem þeir komi lengra sáu þeir sér til mikillar furðu að vegurinn var greiður í gegnum skógin og hjálmsáin meðfram honum og skóarþyknið byrtu upp því að opnaðist fyrir ofan þá og dreifði yfir þá gullinu ljósi. En til bekki handa voru hliðarskip skóarins eins og hulun rökkri sem tegðist inn í aflókuð skúmaskot og hvað þaðan við marr og stöðnur í greinum og fjarlæg óp og seymur orlausra ratta sem muldruðu reyðilega. Engan orka nýja neina aðra lifandi veru gátu er komið auga á. Nú reiði Legolas vinsinn Gimla og þeir heldu sér þétt við hliðina á Gandalf því að Gimli var mjög hrættur við skóginn. Miki er heitt hér inni, sáði Legolas við Gandalf. Ég finn líka mikla reiði allt í kringum mig. Finnstir ekki loftið eins og ólga í eirun hér? Jú, sáði Gandalfur. Hvað skyldi hafa orðið á þessum rævíls orkum, spurði Legolas. Því held ég að enginn fái nokkru sínni svarað, málti Gandalfur. Áfram riðið í um sinn En lekolos var sífellt að skygnast um til hliðanna og hefði helst vilja fá að stansa til að hlusta á hljóð skóarins ef Gimli hefði lyft honum það. Þetta eru auðu forkostuleigustu tre sem í hennar nokku tíman vitað, sagði hann. Og hefði þó séð marga eikina vaxa upp af litlu akarni og verða æva gamla. Miki vildi ég e mætti nú fara af baki og ganga ína milli þeirra. Þeir tala tungum og smónsamman gæti ég farið að skilja hvað þeir hugsa. Ánei gerðu það ekki, sagði Gimli. Látum þau í afskipta laus Ég þarf ekki að skilja þau til að finna á mér að hugsunið þeirra eru ídlar Það snúast um hatur þeirra og öllu sem gengur á teimur fótum og ég veit að tal þeirra er allt um að kremja og hengja Nei, þau hata ekki allt við fætt sagði Legolas Þar held ég að þú hafi rangt fyrir þér Það eru aðeins orkarnir sem þau hafa anstigð á en trén eiga ekki heima hér og vita fátt um alva á menn Langt í fjarska eru heimaslóðu þe Það eru dalir fangorns að ég held, Gimli, þaðan koma þau. Þá sýnist mér að fangornskógur muni vera varasamast í staðurinn á öllum miðgarði, sagði Gimli. Vískalið aðvilega vera þaklilt úr trjánum hvernig þau gripi í taumanum og björguð okkur, en mér er ómögulegt að þykja vænt um þau. Það má vera þér þykir þau dásamleg en ég hef nú séð anna dásamlegra í heiminum fegur að nokkur lundur eða rjóður sem nokkur sinni hefur vaxið og kjarta mitt er enn þrungir af unnaði og undanlegir þykja mér hættir manna Legolas hér hafa er eitt mesta undur hins norðlæga heims og hvað segja þeir um það hellar segja þeir hellar holur til að leita ásjár í á strýstímum og til að geima hei minn kæri Legolas enga hugmynd hefuru Heldur um hvað hellarnir í hjámstípi eru víðóttum miklir og indislegir. Hinga kæmu dvergar í endalessum röðum í pílagrimsferðum aðins til að horfa á þá eður vissu aðin. Ó já, sannarlega væriðu tilbúnir að greiða skýra gull fyrir það eitt að mega sjá þá eitt augna blik. En ég vildi greiða gull fyrir að lenda aldrei inn í þeim, sagði Legolas og tvöfælda þá summu til að rata út úr þeim ef ég lokast að rinni. Þú hefur nú ekki séð þá, svo ég get tekið létta á þessu grínis að ég gemli, en þú talar eins og fáki. Þú heldur kannski að salir þins konung séu fagrir undir hæðu myrkvís sem dvergar hjálpuðunum að smíða endur fyrir löngu, en þeir eru eins og reysi við hlýin á þeim hellum sem ég sá hér. Ómælanlegir salir, ómandi af stöður í tónlist frá vatni sem gjálfrar í hiljum, eins fagrum og spegil hil kelet þaram í stjörnubyrtu. Og hugsaði Legolas, ef kindlar varu kveiktir og við gengjum á sandgólunu undir bergmálandi kvelvingum og þá, ó Legolas, glampa gimsteinar og kristallar og æðar dýrmætra málma í fáðum veggjánum og ljósin lísa í gegnum marmarabylgjur skeljana eins gegnsæjar og lifandi og hendur galadrýjelal drottningar. Það rísa súlur, hvítar og safranlítar. Eins og dögunarósir Legolas, rákaðar og undnar í draumræn form, það rísa upp af marglitum gólfum til að mæta glitrandi hástólum þaksins. Í vangjum, seglareyða, tjöldum fingerðum sem frostnum skýjum, spjótum, hermerkjum, tördspýrum svífandi halla. Og kyrlátt stöðuvött endurspegla þau, allur þessi glitrandi heimur horfur upp úr demum tjörnum huldum spegilgleri heilu borginar sem hugur sjálfsdurins hefði varla geta ímynda sér í draumi þann taka salinnir við hver af öðrum með breiðbrautum og súlnagörðum og áframinni dimmar krór þar sem ekkert ljós hefur fengið skinið og klink einn silvurdropi fellur og kringlóttu gárurnar í glerið fá alla turnanna til að beigjast og sveigjast eins og vatnajurtir og kórala í sjávarhellinum Og þegar kvöldar, fölnaðau og hverfa glitrandi, kindlarnir hverfa inn í annan sal og annan draum, þar kemur klefi eftir klefa, legulars, salur opnast inn í það næsta, kvolf eftir kvolf, stigar eftir stiga og áfram áframlegur vendandi stigurnin í hjarta fjallsins. Hellarnir fjallasalinnir í hjámstýpi. Ó, hve heillarík var svo tilvíljum sem litið með þóngað. Mér leguði ekki ráti að yfirgefa þá. Hva velði óska hans svo dó mætti við gleðjast gimli mælti álfurinn að þú erir þeirra gæfu að að koma heilla húfi úr þessum heildarleik og snúa aftur hinga til að sjá hellanna en fari varlega og segði ekki öllum af sínu kyni frá þessum fjársjóðum þá má ráða það af sumum frásögnunum þeinum að líti sé orði fyrir þáu að gera Kanski hafa menn hér um slóðir veriðu svo forsjálir að segja ekki frá þeim ein fjölskylda iðin að dvergar hamra og mytla gæti skaðað meira en Nei, þú skilur ekki, sagði Kimli Engin dverkur gæti verið ósnóttin af slíku myndisleika Engin af kynkvíldurins gæti fengið sig til að grafa í slíka hella eftir steinum eða málmum og ekki þó demantar og gull findust þar Aldrei myndi þú högva neyður lundi blómstrandi trjáu á vorin í eldi við Eins myndi við gæta þessar að rjóðra blómstrandi steina en ekki vinna þá Þó kynna að vera með nákvæmni og natni að við tapptappt Tækjum smá mól af kletti og ekki meir ef til vill á heilum íhugunardegi sem við getum unnið eða í framgangi tímast að opna nýja leiðir og sína fjarlæga sali sem enn eru lokaðir og myrkir sem sjást aðeins sem tóm bak við sprungur í berginu. Og ljósinleikolas, við skildum gera ljós, lampa eins og áður skinu í kassat dúm. Og hvenar sem við vildum gættu við bækt burt nóttunni sem þar hefur grúft síðan fjöllin skópust eða hvenar sem við vildum hvílast aftur hleyft henni inn. Þú rærir hjarta mitt, Gimli, sagði Legolas. Ég hef aldrei heyrt ég tala þannig áður. Ég næstum farin að eyrast þess að ég skildi ekki skoða þessa hella. En heyrðu mér nú, við skulum gera sankumalag. Ef við snúum báðir aftur á lífi úr öllum þeim ógnum sem býð okkar, skulum við heita því að ferrast saman um hríð Þá skal þú heimsækja Fangorn með mér og ég skal koma með þér til að skoða Hjalmstípi. Ekki hafði ég nú hugsað mér að snúa til baka og stríða við þeim hátti svaraði Gimli. Ég skal láta mig hafa það að afberra Fangornskó ef þú lofar mér að heimsækja hellana og deila með mér undrum þeirra. Ég lofa þér því saði Legolas en því miður verðum við að kverðja þári helli og skoða sinni. Sjáðu, veru nú að koma út úr skóginum. Hva vera langt til Ísangerði skandalfur? Um fimmtán vekur vegar eftir þeirri línu sem krákur Sarumans fljúa, sagði Gandalfur. Fimm frá minni hjálmstípis að vöðunum og tíu til viðbótar þaðan að hliðum Ísangerðis, en við rýðum ekki þá leið alla í nótt. Og þegar við komum þángað, hvað skildum við þá sjá, spurði Gimli. Þú veist það sjálfsagt, en ég get ekki einu sinni ímynda mér það. Ó nei, ég veit ekki sjálfum með vissu, svaraði vitringurinn. Ég var þar í kvöldur En Mart kann hafa gerst síðan En ég held að þið mun ekki eira þess að fari þessa ferð En það þótt þú hafir orðið að yfirgefa glithællana í anglarónd Að lokum kom flokkurinn út úr skóginum Þeir voru þá stattir neðist í minni Djúpadals Það sem vegurinn frá hjámstípi greindist í sundur Og lái önnur álman austur í áttina til Edoras Hinn til norðurs að Ísarnmöðum Þegar þið undan uppsum skóarins nam Legolas staðar og horfði tilbaka með söknuði, svo rópaðan allt í einu upp yfir sig. Þarna sé ég augu, sagði hann. Augu sem horfa út úr skugga greinanna. Ég hef aldrei sést líka augu áður. Hinn er rukku við þegar rópa hans gall við, námu staðar og snýru við, en Legolas reyði tilbaka. Nei, nei! Hrópaði Gimli Gerði eins og þér sjálum þóknast í sturglundinni En hleyfti mér þá fyrst að baki Mér langar ekki að sjá neinn augu Hættu þessu legulaskrænlauf Sæði Gandalfur Farð ekki núna inn í skógin Ekki strax Þú farið tækifært til þess síðar Varla haðan orðinu sleft Fyrir þeir sáu þrjár undanlegar verur Koma út undan trjánum Þeir voru háur sem tröll Það mista gotti fjórir metrar kraftalegur búkuð þeir að viftist vafinn reyfum með að nærskornum stakki í gráum og brúnum lit armatni voru sem langar álmur og að höndunum ótrúlega margir fingur hári var stíft og skegð þeir grágrænt sem mósi þeir störðu út á milli trjána alvarlegum augum en þeir voru ekki að horfa rittaranna auguð þeir að beindust norður skindilega báru þeir langar hendurnar að vörum og sendu frá sér gjallandi hljóð sem myndi á hornablástur en þó tónrætni og breytilegri. Kallið þeirra var svarað úr fjarska og því að rittararnir horfðu í hina áttina sá við samskonar veru nálgast aðvífandi yfir slettuna. Þeir komu á hraðferð úr norðri og stikuði eins og störfættir vaðandi hegrar gegnum hávaxir grasið nema hvað þeir voru miklu hraðfærari því að þó þeir tæki stórskref var göngula þeirra líkara röðu vangjatæki hegrans. Rittararnir hrópu upp yfir sig af undrun og sumur lögðu jafnvel hönd á hjáltu. Hér þar eki grípa til að vopna sá gandalur. Þeir eru bara heyrðingar og engir óvinnir okkar. Reina að skipta þeir sér ekkert af okkur. Og svo reyndist líka sem man sagði, því að meðan hann var að útskýra þetta, heldu þessar stórvöxnu verur án þess að virða rittararna við elits inn í skóginn og hurfu þar. Heyrringar, sagði þjóðan konungur. En hvar eru þau hjarði Og hvað er fyrirbæri er Él einn er að spyrja því að þeir virðust þér svo kunnulegir að þú kýftið er ekkert upp við þetta. Þeir eru hirðar trjánna, sái gandalfur. Er nú svo langtu liðið síðan þú hefur hlýtt að sögur og söngvað kvöldið dags við Arineld? Tók geti börninni þínu eigi landi út frá flokknum söguþrái sem er þekkjast svara spurningu vinni. Þú hefur nú konungur séð endur í fyrsta skipti endur úr fangón sem þið einmitt á ykkar tungu kallið end skó Hjelst þú að það örnefni væri bara hugmynd út í loftið? Nei þjóðan það er öðru nær Í þeirra augum er þú aðeins örlítil ómerkileg dægurfluga öll árin frá jarli unga til þjóðans aldna skipta þá litlu máli og öll afrek ættaðinnar eru lítils virði í þeirra augum Konungurinn þagnaði við Endur, ég ljós í æfintýrana held ég að ég færi nú átta mig á undrum trjána. Ég hef sannarlega upplifa mart undalett á mínum æfi dögum. Lengi höfum við aðeins lifað og hræst með hústýr okkar og akra, reist okkur hús, smíða verkfæri eða reyðið af stað undri vopnum til hjálpar mínast týrið í styrjöldum. Það köllum við mannlíf og töldum það eina jarlífið. Við hirtum lítum það sem er lág utan þessara tilveru. En þá er það söngvar okkar á ævintýri sem varvita humyndina um alla þessa undursamlegu hluti þó að þeir vilji gleymast okkur eða segjum þau aðeins börnum sem skendisögur. En nú hafa sjálfa sagninnar komið á móti okkur útrá hinum undarlegustu stöðum og gerast sínilegar undir sólinni. Þú ættir að þagna því þjóðan konungur sagði Gandalur, því að nú er ekki aðeins smágerfi lífi manna og oknað heldur því stórbrotnar að lífi sem þú hefur á Þóð þú ekki þekki þá. En ég geti líka orðið dapur, sagði þjóðan. Því að hvernig sem gæfi hjólstrýsins fer er hætt við að svo sem var fagurt og dásamlegt fari forgörðum og mávist út af öllum viðgarði. Svo kann að fara, sagði Gandalfur, aldrei verið fullkomlega bætt fyrir ílskuð Saurons, nýja látið eins og hún hafi aldrei verið til, en slíktir okkur áskapað og höldur nú áfram ferðinni sem við hófum. Þar með reyði flokkurinn á brott frá dalnum og skóginum og stemdi áfram eftir veginum að vöðunum. Legolas fylgdi þeim eftir en var þó tregur að yfirgefa skógin. Sól var sest og kringla hennar horfin undir sjónrönd jarðar en það sem þeir reyði fram úr skugga fjallana og horfi vestur til róhanslægðar var himinin enn rauður og logagleitt brann þar undir svífandi skýjabökkunum. Í sólalagsróðan bar marga fljúandi svartvængjaða fugla. Sumir flugu yfir þeim með dapölu og gargi og sneru til hræðra sinna í klettonum. Hræðfuglanir hafa komist í feitt á orustuvellinum, sagði Jómar. Þeir reyðu áfram á skokki og myrkrið kvoldist mán saman yfir það á slettunni. Hægfara mánir reysi upp á heiminin. Það var vaksandi tungl á öðru kvartili og ég kvöldu syrfirljósi þess mátti sjá bylgjóttar gresjutnar rísa og nýga eins og víðótti mikið grátt haf. Þeir höfðu reyðið nokkra klukkustundir frá vegamóttunum þegar þeir nálgust vöðin. Langur slakki lá neður að ánni þar sem hún breytti úr sér á grýttum eyrum millir grætna bakka. Vindurinn bar til þeirra návæl úlvana. Hjörtu þeirra fundu til eða þeir myndust hinna mörgum manna sem höfðu fallir í orustunni á þessum slóðum. En vegurinn lá neður í móti millir grætna torfrofa og sneiðsi neður í gegnum grashjallana út á árbakkan og upp aftur á hinn bakkan. Þremur röðum stiklusteyna hafði verið stilt í ána og á milli er lágu vöðin fyrir hestanna en komu saman á gróðulausri eyju eða hólma í miðri á. Réttararnir skýmuði yfir vöðin og fannst undarlega bregða við. Hér hafði ætti verið hér mesta vatnsfall, nýðandi og kliðandi við steina. En nú var hljóð. Árfarvegurinn var næstum þurr, ekkert nema sandur og möl. Þetta er óhugnanlegt, sagði Jómar. Hvað að uppdráttar síki hefur komið í ána? Margri fegur þegar Saruman spilt hefur hann líka eðilagt uppsprettur ísansfljóts Það er engu líkara, samsinti Gandalfur Æ, stundi þjóðan, þurfum við einmitt að fara þessa leið það sem hræt dýrin gleipa ísís og margan góðan dreng merkurinnar En við víkjum varla út af réttri leið, svaraði Gandalfur Víst var sorglegt fall manna þinna en þú mátt hugga þig við það að fjalla ulfarnir mun ekki rífað á ísig Þeir halda fremur vestlu og vinum sínum orkonum Slík er nú einu síni vinata þeirrar ættar. Komum nú. Þeir reyðu niður að áni og þeir nálgust vaði þögnuðu úlfarnir og hundskuðust burt. Þeir eruðu hrættir eða sáu Gandalf blindandi kvítan í tungsljósinu og hún faksa með silfur á sér. Reytararnir komu brátt út í holman en það glitti í ótal úlfsglirtnur sem fylgdust með þeim undan skugga bakkana. Sjávið, sagði Gandalfur, hér hafa vinir lagt höndað verkið og þeir sáu að á miðri inni hafði haugur verið orpin og steinum hlaðið kring og upp að þeim stóð hvirfing spjóta Hér líkja allir þeir menn merkurinnar sem fjallu hér í grendinni, sagði Gandalfur Megið er kvíla í friði, sagði Jómar og megi haugur þeirra enn lengi eftir að spjótirra hafa rotna og reyðgað, standa óhreyður og gæta í ísarnvaða er þetta líka þitt verk Gandalfur vinnu minn, sagði þjóðan þú hefur sannlega mörgu áorkað á einu kvöldi og nótt með hjálp húnfaksa og margra annarra sagði Gandalfur ég reyði vakurt og víða en hér er við stöndu við hlið þessa haugs vil ég segja þetta ykkur til hugrestingar margir fjellir í orustunni við vöðin en færrið þó en freknir hendu fleiri dreyðu sér og komust undan en letu lífið ég sapnaði öllum saman sem ég gætt fundið ég til sendið að vestfóld til að saminast liði Erkinbrands. Öðrum fól ég það verka reysa hauginn og ég setja fallna. Þeir hafa nú væntalega að til liðs við Marskalk þinn Alfhjálm. En hann sendi ég ásamt mörgum ritturum til Edóras. Mér var þá orðið ljóst að Saruman hafi lagt allt undir og sent allt það lið sem hann hafi tiltækt og þjónarans sleft öllum öðrum erindum til að gera alluguna að hjálmstýpi. Því vittist löndin auð af óvinnum en hitt óttast ég samt að úlfriðar og ræningjar getur þeist til metuseld meðan hún var óvarinn en nú held ég að við þurrum ekki meira óttast það, höll þín mun nú óskemmt taka á mótið þér fegin verð ég kom að koma þanga heilla aftur sagði þjóðan, þó ég búst ekki við að viðdöl mín, þar getur orðið löng þar með skildi hópurinn við eiguna og grafhauginn og hélt áfram yfir þurran árfarvegin og upp á bakkan fyrir handan áfram reyðið er og létti við það að fjarllegast hinn dapullugu vöð. En a baki sér heyrði er væl úlfanna upphefjast að nýju. Nú komi er og gamlan þjóðveg milli Vaðana og Ísangerðis. Um nokk ut skeyr fylti vegurinn sveig árunnar fyrst í austur og síðan til norðurs. En að lokum slefti hann árbakkanum og tók beint strik að hliðum Ísangerðis undir fjallshlíðinni vestar megin í dalnum um 16 mílur eða meira inn minni hans. Þeir fylgdu veginum en þurftu ekki allir að ríða eftir sjálfur í brautinni því að móadnir beggja megin við voru harðir og slettir með þurrum en fjadrum ögnuðum grasverði. Þeir hertu nú á reyðinni og að meinætti voru komnir um fimm vikur vegar burt frá vöðanum. Þar námeður staðar og lugu þar með nættuferð sinni en það var konungurinn orðin uppgefinn. Þeir voru nú komnir að rótum þókufjalla og langir armar nan kúrunir eða sárum Hulinn dimmu láð þessi stóru skorningur fyrir fram þá því að tunglið haði síðið í vesturinu og byrtað þess huldist bak við hálsinn. En upp úr skuggaheldalsins reist þó mikil súla af reik og gufu og sem nú svo mikla reikjar súla reist hátt í loft upp tegði hún sig upp í geisla hinn sígandi mána og breytið þar úr sér í sindrandi mekki svertum og sylfurlitum sem skýgði á stjörnu heiðan heiminin. Hvernig lístur á þetta Gandalu, spurði Aragorn. Það er einhver líkar en allur dalur vittkans sé að brenna. Ég hefur leiðið að heita má stöðugur reykur yfir dalnum á síðustu tímum, sagði Jómar, en ég hef þó aldrei áður séð neitt þessu líkt. Það undarlega er að þetta virðist meira gufu en reykur. Skildi Sárumann vera að brugga okkur einhver djöflaráð? Kannski er hann að allt uppspryttu vatn ísans og verð þá komin skýringin á því hver á hann næstum uppþórnuð? Það er ekki gott að segja um Gandalfur. Á morgun munum við komast að því hvað hann er að brugga, en nú skulum við hvíleftu stund ef við getum. Þeir gerður sér náttból við farvega Ísanfljóts sem enn setlaði nærri þurft. Sumir fengu lítinn svepp, en sílanætt hurf akti varmaðar þá með rópum og þeir risu allir upp. En var tunglið falið bak við múla. Stjörnur blekuð að um himni yfir þeim, en yfir landið skreði einhver sorti, dimmari en sjálf nóttin. Hann vall um báða bakka fljótsins framhjá þeim og stemdi í norðurátt. Hreyfið ekki legg nýja lið, sagði Gandalfur. Mundið engin vopn, býðið aðeins og þetta mun fara framhjá. Svo umlutust þeir einhver í móðu. Enn sá er fáuna stjörnur blika döyft á himninu fyrir ofan sig, en ógagsæð drungi reis eins og veggja þill til, til beggja handa. Það var eins og þeir væru hér stattir í miðjunni á mjóum göngum mell í knæfandi sem ættu áfram. Þær heyrdu torkinileg hljóð, raddir, kvísl og urr og endalausar kliðandi stunur meðan jörðin skalf Þetta stóð langan lengi og þær sáttu þari keng og voru hræddir. En loksins færist myrkrið og kliðurin framhjá og hvarf inn á milli fjallahálsanna. Langt burt í suðurri í Jánsvirki urðu menn líka um miðjanótt varir við mikinn ekki ný líkt og af fárveðri í dalnum og öll jörðin gnötraði. Menndu skalvingu losnir og þorði ekki út en þegar þeir ósins fóru á fætur um orguninn undraust er mjög því að henni föllinni orkar voru allir hornir og sama var að segja um skógin langt niður um djúbadal var jörðin troðin og grasi í kramið og sölnaðin og risavaksnir hjarðmenn hefðu haldið þar miklum nautahjörðin til haga en um það mílu fyrir neðan virkiskarðin virtist risavaksin skálhafa verið hólgræfin í jörðina og aftur fyllt og yfir hann að hlaðið steinum svo my Menn ímyndu sér að allir orkarnir sem lágu í rúunum hefði verið grafnir þar en hitt var ekki vitað hvort þeir sem hörfu inn í skóginn voru einnýið þeirra hópi. Engin gætt vitað það og engin maður steig fæti sínu nokkur sinn upp á þá hæð. Dauðahaukur var hún síðar kölluð og þar greri aldrei gras. En duðlaföllu trén sáust heldur aldrei framari djúbadal þau hörfu nóttuna og snýru aftur langt í fjaska til dimra dala fangons. En þannig höfðu hend sín á orkonum. Konunginum og fjölufans var nú ekki frekar svepsamt um nóttina þó ekki sæði þeir en ég heyrðu fleiri undur, nefn það var eitt. Að skindilega öruð þeir þess varir að kliður árinar vaknaði aftur, flóðbylgja svall neður um steinanna og þegar hún var leðin hjá rann ísan aftur og gjálraði í farvegi sínum eins og ekkert hefði í skorist. Í dögun bjökuði þeir sig aftur til brottferðar. Morgun skíman kom grá og föla á þess að sæði til rísandi sólar. Loftiðin var þokudrungað og einhverja ókennilega stippulagði yfir landið umhverfist þá. Þeir fóru sér hægt þó þurri kæmu inn á þjóðvegin sem hér var orðin breyður og harður og vel við haldið. Óljóst sáu þeir gegnum mistrið að langur fjallrannir reist til vinstri. Þeir voru komnur inn í nan Kúrunir, Vitkadalin. Hann var skjólsæll og vissi mót söðri og sól. Áður hafði hann verið fagur og algræðn og um hann rann Ísarnáin og var þegar orðin djúft og strömmingi fljót hérna áður en hún kom neyður á slettuna því að ég hana söpnuðust margar uppsbrettur og minni lækir af regvótum hæðum og allt þaði þetta svæði verið svo skemmtilegt og gróðusælt en svo var ekki lengur undir vegjum Ísangerðis voru enn nokkrar akurskákir sem þræla Sarumanns plæðu en mestur hluti dalsins var nú orðin auðnin tóm með ylgressi og þyrnum helst virt geta hafstar við það teygði sig út um jarðvegin með skriðrótum smaugum kær og bakka og gerði ótódleg hólarúm þar sem smádýr ímis höfust við hér greiru engin tríða lengur en innanum þyrkingslega snarrót ótti ensjá brenda og axarhögna trjástupa fornra lunda dapulegt var orðið að sjá þetta spilta land En þessa stundina ríkti þögn yfir því nema kliðurinn af ströngum áströmi við steina. Reykjarski og gufubóstra lögðust yfir það í dimmum hniklum og smögu niður í lautir. Rittararnir mæltu ekki orð frá vörum, þeim áböð svo að þeirri voru fannir að óttast og undrast hvert í ósköpunum leiðir að lægi. Eftir að hafa reyðið áfram nokkra mýlur, víkkaði þjóðvegurinn í hreinustu breiðbröt, lagða flötum herlusteynum sem voru skortnir í færninga og lagðir af svo mikilli færni að ekki ógstrá upp úr samskætum þeirra. Afveitur rásir með seittlandi vatni lágum eðfram báðum hliðum. Skyndila reis há súla upp úr kófunu fyrir fram að þá. Hún var svört og í hennar innfældur stór steinn, höggvinn og málaru líkingu kvítrar handar. Fingunir bentu til norðus. Það gaf til kynna að nú myndur ekki eiga langt eftir að hliðum ísangerðis og þeim var annarlega inn en með augónum gátuður ekkert greint gegnum mistri framöndan. Undir fjallhalsunum í Vitkatal hafði frá alda öðli staðis á forni staður sem menn kölluðu Ísangerði. Það var á nokkurleiti mótað upphaldlega af náttúrunar hendi en miklu mannvirkjum hafði vestrænum menn líka bættar við forðum daga. Og ekki mótti heldur gleyma því að nú um langt skeið hafði Saruman líka áttar bústað og ekki verið aðgeralaus. Þannig leit staðurinn út þegar Saruman var á sínum og talin að mörgum fremstur allra vitka. Mikil steinhringur af gnæfandi hömrum gekk út frá brattri og skjólgóðri fjallslíð og sveiði í hring og kom aftur inn á hlíðinni. Á steinhring þessum var aðeins einn ingangur undri bógarhlið og inn á honum höggvinns kvelving gegnum svarta kletta suðurvegsins og henni lokaði bekkjavegna af miklum jártleiðum. Hliðfleikarnir voru allir hamraðir af kröftu ástaf smíðastáli og haldið uppi af voldugum lömum á stálsúlum sem rekna voru langt niður í grunnbergið og svo listilega fyrir komið að þegar Lás hafi verið opnaður mátti reyfa fleikarnar auðveldlega með léttum trýstingi annarar handar og alveg hljóðlust. Ef menn nú gengu inn um bergmálandi bóðgöngin og komu út um innra hliðið opnast fyrir þeim kastaragarðurinn sem myndaði ring innan klettana og virtist hafa verið hólaðin í bergið eins og grunnskál sem varum míla í þvermál. Áður hafði hún líka verið græn og gróðursæl með lindigöngum og ilmandi ávastarlöndum, vökuð af lækjasbrænum sem rann yfir fjatslýðina ofan í svo tjörn. En á síðari dögum Sárumans sást þar ekki grænt strá. Það voru stíðarnir lagðir kolsvörtum og hörðum steinhellum og í stað trjána með fram þeim voru komnar langar súlnaræðir sumar úr marmara aðrar úr kopar og hjárni og tengdar saman í gyrðingu með þungum keðjum Þar voru í kastalagarðinu Markvísli hús herbergi, salir og gangar mörg þeirra höggvin og grafin í innanverðan klettavekgin móttu því frá garðinum sjá þar marga glugga og gáttir og dimmar dyr Þar í út hísónum og neðanjara kleiðun þeirra gáttu þúsundur verða bjástara við störf sín, verkamenn þjónar, þrælar og strískapp Þar voru vopnastmiður fyrir hverskins stráfstæki og úlvar, histir og fóðræðri djúpum grefjum. Í sjálf á stjættina voru líka mörg op og niðurgöng holuð djúft niður jörðina en þó hlaðið yfir þau flest með lágum, haugum og steinkvolfum svo þið tungskinni myndi ringurinn í Ísangerði helst á grafri döðra sem ekki gáttu öðlast ró. Því hér titraði jörðin og skalvi reyn stöfum. Jörgöngin sveigðust í skástígum og hringstegum langt niður í mikið meðhóli jörðinni. Þar varvetti Saruman dýrmæta fjársjóði hafði þar byrðagemslur, vopnabúr og feknarlegar stálbræslur og loðandi elsmiðjur. Þar stöðvust aldrei affjól og högghamrar skullu. Á nættunnar þyrtluðust guðubóstrar upp úr loftvendlum og litust af glæðónum í rauðu eða bláu eða eiturgrænu. Eftir kastalaportunu lágu stíðanir milli keðjana allir að sömu miðju. Þar stóð voldugur törn furðulegur í læginu. Í raunanverur höfðu hinnir fornu borgasmiðir sem áður sléttu í ísanshringin, reistan, en þó var sem hann væri ekki gerður á manna höndum, heldur hefði gosuð upp úr bráðnum beinum jarðar í fyrstu fæðingarhýðum fjallana. Hann var í sjálflegur sér bæði í senni fjallstindur og klettaeyja, svartur og gljáandi harður. Hann reis í fjórum voldugum súlum úr markstrendum steinum sem þó voru sambundnir í eina stóð en þegar nálgaðist toppin spenntust þær í sundur í gapandi horn tindaði er að eins og spjótsotar hvaspeittir sem hnívar. Í þrengu byli á milli þeirra var skorðaður gólphallur úr fáðum steini sem ávoru rituð undaleg merki. Þar gætt maður staðiðum 500 fett yfir jafnsléttunni. Þetta var orðangi kastalaturn Sarumanns en nafn hans var annarkvort vísvitandi eða af tilvíljunum týrætt. Því að á álfamáli þýtti orðfanga víg tönn en á gamla merkurmálinu þýtti það fljóthugi eða kænska. Ísangerði var þannig öflugt virki og áður skemmtilegu staður og taldist jafnvel fagurt. Þar höfðu miklir höfingar búið, ljensmenn og útverður Gondors móti vesturinu og vitri menn sem mældu stjörnurnar, en Saruman hafði smánsamann farið að laga staðin að breyttum þörfum sín Hann þóttist bæta hann, en þar var hann glámskikn og óð í voða og villu. Hann hafnaði fyrir viskusinni og tók upp nýstálega listir og velabröð sem hann hjælt að væri sín uppfinning. En í rauninni komur allar frá Mordor. Allt sem hann gerði í valdagræki sinni var ekki annað en léleg eftiröpun í barnaskap eða þrælslund af miklum hervirkjum vopnabúnaði. Fangelsum og voldugum vopnarsmiðjum hins mikla veldis baraðs dúr myrkraturtsins sem átti sér engan samjöfnuð og það sem þeir flóu á þessum sleikjuskap og byðu síns vitinatíma öryggir í stoltu sínu og ómælalegum styrk Þanni var virki Sarumans eða kosti það fræðar orð sem að því fór því að svo lengi sem elstumenn myndu hafi engin róhansmaður komið þar inn fyrir hlið nefna kannski örfáur eins og ormstunga með leynd og þeir sögðu engum frá því sem þeir sáu Gandalur reyði nú áfram að leiðarsúlu handarinnar og framhjó henni og sama gerði henni rittararnir, en sé til undrunar sáu þeir að höndin var ekki lengur kvít. Hún vittist öll blóðið drefin og þegar nær dróum átti sjá að neglutnar voru rauðar. Gandalur leti eins og ekkert væri og hélt áframin í mistrið en hennu sem fyldi og eftir honum voru um og ó. Þá kom veim... Undarlega fyrir sjónir hvað jarðvegurinn var nú allur vatnsósa og dreytluðu langir pollar með fram veginum eins og nýlega hefði orðið flóð, vatni fyllti hólur og löytir og vall upp á meðli steina. Loks nam Gandalur staðar og gaf hinnu merki. Framundan hefði misturinnu létt og földsólskinn fórum leiti. Komið var fram yfir hádeigi þeir voru komnir að hliðum Ísangerðis. En þeir voru ekki lengur á sínum stað, hlýðfleikarnir höfðu verið ripnir af og kasta til jarðar og allt umkring lágu steinarnir, klopnir og flýsaðar í óendanleg skörðótt brot sem dreiftar um allt eins og hráviði eða rúað upp í rústahauða. Stóri steinbógin yfir aðalliðinu hekk uppi en nú var ekki annan á bakvegan en þaklu skjá. Bógöngin höfðu verið rifin upp og klettavekirnir tættir og splúndraði í sand og salla og varð törnandir mólar mjölinu smerra þó að úttafið mikla hefði reysið í reiði ofsa og skollið á hæðanum í fórveðri hefði ekki geta valdið meiri eðilegingu Hringurinn innan klettaveksins var allir á floti rjúkandi heitu vatni sjóðandi nornapottur og í honum flutu eða möruð í hálfu kafi stubbar af allskins bitum og borðum, kistur og kassar og karskins sundurtætt verkfari Skakkar og laskar súlur tegðu sig upp úr flóðinu en allir stígar voru á kavi undir vatni Lengst inni að þér virtist, grillti í kletta eigin að hálf hulda gufueymi. Þar knæðiði yfir törnin miklu orðangi, dimmur og hár, óbrotin eftir ósköpin, en gruggugt vatnisleikti fætur hans. Konungurinn og allir flokkur hans sáttu steinþegjandi á hæstum sínum og horfðu að þetta furðu losnir um leið og það var að renna upp fyrir þeim að að valdi sárum verið hnegt. En hvernig það hefði gerst, gátuður ekki einu sinni ímynda sér. En varð heim liti til boðagangsins og hinna splúndrúðu hliða. Þá rétt hjá í allri rústa hrúunni urðu er allt ínu varir tveggja lítilla vera sem láuðar í ró og næði, grá klæddir svo að er urðu varla greindir frá grjótinu. En hjá þeim lágu flöskur og skálar og diskar eins og er hefði verið að lýuka af einni máltíð og lagi og um meltunni og hvíldu sig. Ana vera eyti sofnaður en hin krosslaga í fætur og spent í greipar undir hnakka upp brotnum kletti og sendi út úr sér langa stróka og ringi úr þunnum bláum reyk sem snöggvast störðu þjóðan og jómar og allir mennvera á þessar tvær verur aldeilis furðu losnir Jöðlu braki í Ísangerðis fannst þeim þetta fyrirbærið vera lang furðulegt á sínin Áður en konungurinn fjökk máli var þessi litli reyksbúandi hnokki í varfi rittaranna þar sem þeir komu á hestum sínum fram úr mistrinu Jáps skjótt reis fætur. Þetta var piltungi og að minsta kosti voran ungæðislegur og náði meðalmanni varla í brjóst, einskunnar hálmaður. Hann var berhöfðaður og brúnt hrokkið hárið stóð í allar áttir, en klæddur varan ferðalónum kufli í sama lit og félagar Gandals höfðu borið þegar þeir komu til Edoras. Hann hneygði sig djúpt og lagði aðra hönduna sér við hjarta stað. Svo réttan nú sér á hứnga gefa vitkannum og vinum hans nokkutt gaum og beindi orðum sínum að Jómari og konungin. Velkomnir herra mínir til Ísangerðis, mælti hann. Við erum dyrraverðir hér. Ég er Káradúkur, Sara Dúksson og félagi minn sem þið meður hefur yfirbúgast af leti. Hér ítti hann duglega við honum með tónni. Er förungur, sonur Páladíns af tókaætt. Heimkínu okkar eru langt í norðri, Saruman höfingi er heima en því miður nú sem stendur vant við látin á fundi með orstungun okkurum að rágast við hann um annars kæmi hann sjásvægt út á hla til að bjóða svo tegna gesti velkomna. Ætli það nú sagði Gandalur hlæjandi, eða var það Saruman sem fól þegar hlutverk að gæta brotina hliðarsinna og fylgjast með komu eftir sem þið hefðu tíma afgangstil þess frá disk og flösku? Nei, góði herra! Hann hafði nú ekki hugsun á því, svaraði Kátur jafn alvarlega. Hann hefur stæðið svo ákaflega í önnum. Við fengum fyrirmæli frá trjáskeggi nokkrum sem hefur tekið þessir umsjón ísangerðis. Hann fólmýr að vera hér viðbúin að bjóða konung Róhanna velkomin með viðeigandi og velveldum orðum og nú hefði gert það eftir bestu getu. En hvað um gamla félaga þína, hvað um legula mig á ekkert að bjóða okkur velkomna? Própaði Gimli og gati ekki lengur orðabundist Þrjótarnir ykkar lópa lappir og leti haugar Þið fóru laglega að því að draga okkur svona afsna eyrónum í þennan endalösa eltingaleik 200 vikur vegar, hvað ekki minna, um fenn og forraði Gegnum skóa, orustur og dauða til að bjarga lífi ykkar Og hér finnum við ykkur líkjandi í óváti og leti og reykjandi Já, reykjandi og strómpar Hvar hafið þið fundið að illgresi fokkapildarnir ykkar? Hvað er það rjúkandi, hamra og hefla? Ég er svo sundu af reyði og gleði að það verið mesta mildi ef ég springi ekki loft upp. Þú talar eins og út um mínu hjartagimli, sagði Legolas slæjandi, en ég hefðu þó fyrst spurt hann, hvernig hefðu komist yfir vínið? Einu hefur ekkur lágst leita að í öllum ykkar eltingarleik og það er svolítið umburðalindi, saði Pípin, um leiðan hann glendi upp augun á svefni. Hér setjum við á sigur vellinum, einanum rústir fjandmannaherja og þið sjáði ofsjónum yfir því að við fáum að njóta oflítiðlega verðskuldaðra að lífstæginda. Verðskuldaðra, saði Gimli, ég hef nú bátt með að trúa því. Þá hlóðu rittarannir. Það er deist nokki lengur að hér verð vi sagði þjóðan svo þetta eru þeir sem týndust úr förundið þínu gandalfur, svo verið sem sjálfu örlegin fylli nú alla okkar daga af undrum og kraftaverkum ég hef þegar sé þóna okkur kraftaverk síðan ég reyð að staði þennar leiðangur frá hellminni og nú líti ég augum í hvist skipti það fólk sem hinga til hefur ekki verið til nema í sögnum eða eru þetta ekki einmitt stuttlungarnir sem sumur kalla hálmenni eða hólbytla hoppítar eða þú vildir afsaka herra sagði Hoppítar, endur tók þjóðan, tungumál ykkar er einkennilega bjagað, en nafnið virðist ekki eiga illa við. Hoppítar, en engar sagnið virðast segja halvan sannleikan. Káttur hneigði sér fyrir þessum umælum og pippnið þótti ástað til að rísa fætur og hneigja sér líka djúft. Þú ert guður, herra, eða ég vona að ég megi tólka þannig orð þín, sagðan, og hér er gerast enn eitt undrið. Fari hef ég víða um lönd síðan ég hvar burta heiman og aldrei hitt á neina þjóð sem þekkti sagnir um hoppita. Þjóð mín kom úr norðinu endur fyrir lengur sæði þjóðan en það er nokkuð mikið sagt og vil ég engan blekja. Hér kunum við raunar engan sagnir að segja hoppitum. Þa, það eina sem menn vita um þá hér og um slóðir er að óra órafjarska handan við ótal fjöll og fljót búið svo kallaðir stuttlungar í hólum inn í sandhólum. En annars er ekkit vitað um dáðirra eða dug. Helst hef ég fregnað að þeir af fáu en forðist menn eða þeir sjáð á og geti horfið í einu vettfangi, en fremur að geti svo breytt tali sínu að það hljómi sem fuglakvakk. En sjálfsagt mætti eitthvað fleira að þeim segja. Það er í nú hrættur um herra, sagði Kátur. Eitt í það til dæmis, sagði þjóðan. Ég hafi aldrei heyrt að þeir spúðu reik út sér. Það er heldur ekki von svaraði kátur því að þá list höfum við ekki yfkan nema í fáunar kynslóðir. Það var tópaldur gællandi að langabotni í sunnfjórðingi sem fyrstur ræktaði reykurtina í görðum sínum í kringum árið 1970 eftir okkar að rýmtali. Og sáttir að toppigamli hafi komist yfir jurtina. Þú veist eitt hver þú hittir þar þjóðan, greip Gandalur fram í. Hannig geta hobbiðar tilt sér í makiðu niður, að rjúkandi rústung í og farið að skeggræða um unarsamndir veislubornsins, eða rifja upp smá atvekur lífi færa sinna, afæða langa afæða eða enn í fjarskildari frænda í 9. lif, og þá er fjandi laus, ef manni verður það á að kvetja þá með of lítilli þolumæði eða áhuga. Ha væri betra við hæfi að reka sögur í annan tíma, en kátur, hvar er nú trjáskiga finna? Líkleg lei einhver staður uppi Norrvegnum að í Hann ætlaði víst að fá sér að drekka, hann vill ekkert nema reynt vatn. Flestir hinnir endhutnir fóru með honum en eiga annars ímislegt eftir ógert hér. Og kátur veifaði með hendina sjóðandi vatninu og þegar þeim var litið þangað heyrðið skruðninga svo undir tók eins og skriða var að hrynja úr fjallslíð. Úr fjallska hvað við húm, hrúm eins og úr sigurgætlandi lúðri. Er þó engin eftir til að gæta orþanka á meðan? spurði Gandalfur. Já, þarna er nú söðuvatnið, sagði Káttur, og það held ég nú að hann bráðviður og nokkrir aðrir hafi auka með öllu. Ekki eru allar súlutnar og standarnir á soknu, spildunni smíði Sarumans. Mér sínist hann bráðviður, vinniminn standa þarna hjá kletturum neðstu þreppin. Jú, réttir það, það stendur hává sinn gráður endur, sagði Likolars, en hann lætur handleikin að lava neður með síðunum og stendur kyrr eins og derastólpi. Nú er komið fram yfir hádegi, saði Gandalur, og við höfum ekkert næst síðan snemma í morgun. Samt vil ég láta það ganga fyrir öllu öðru að hitta trjáskjögg. Skildi hann nokkur bóði eftir til mín eða tókst öllu því sem var á disknum og í flöskunni að má það út úr minni ykkar? Ó já, það er alveg rétt. Hann skildi víst eftir bóð, saði Kátur. Ég ætlaði einmitt að fara að koma að því en því er alltaf að tegja mig með því að láta Ég átti að segja ykkur að höfðingi merkurinnar og gandalur skuli nú ríða að norðurvegnum og þar munu þeir hitta Trjáskegg sem langar til að bjóða að velkomna. Ég get líka bætt við að þar munu finna hinn bestu veisluföng. Þeir fundust hér og voru valin af ykkur undir dánugustu þjónum. Og að svo málttu hneigði hann sig kurteislega. Þá hló Gandalur. "Þar var eitthvað betra," sagði hann. "Já þjóðan, ert þú reiður búinn að á fund Trjáskeggs?" Þeir verðum að taka á þau skulidín út úr krók en hann er ekki langur þú munt vera margs vísari af trjáskeggi því að hann er fangorn höfvingi og elstur allra enda þegar þú skiftistu orðum við hann muntu heyra mál þess elsta allra lifandi vera víst mun ég ekki skora stundan því sagði þjóðan verið sælir að meðan hobbitarnir mínir ég hlakka til að hita ykkur aftur í húsinu mínu þá skuluðu setjast nær við hlið og segja mér allt sem hugur ykkar er uppfullur af fra afreksverkum forfæðir hana og eins langt og muna verður og þá skulum við ekki heldur gleyma honum tópaldi gamla og reyk urtunum hans verði blessaðir hoppidarnir hegðu sig enn einu sinni djúft svo þetta er róhans konungur mælti pípinn í aðdáunartón sá er aldeilis góðun áungi og engar hátt